på dig Du vägrar följa någon trend Samhället hatar dig Ska du våga resa dig Det vill ta typ avsnitt Så du vill ha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 Detta är riktiga bedack, detta är riktiga bedack, Varandra. Ingen ville vika sig och följa med den andra Men sedan öppet vid vitten med liv Vi dansar Johan och kniffen skick Förstår vi och leder oss var vi stänger andra. Ingen ville vika sig och följa med den andra Men sedan öppet vid vitten med liv Vi dansar Johan och kniffen skick Våra dansbanor fanns det i parken och så Men vi svängde om i femell skjuter kameran för då vi får flera på till ställe i varandra ingen ville vika sig och följa med den andra, men sedan lösde vi vissen med liv vid alla Johan och snyggt och skjuter i en hemverk om en jäs då bilkar lånas och maturikekor och det i juli katar inte en dag orr. Timm som en natt det vackar rollong ut i varje by man reser mitt som en stang och kröp för att sänka för att sora på upp och huvudet det hänger som en hängselstrupp i heden för i bålen för stå i sätter rollkatten och rättvis kan nå. Jag tog inte shim och tog inte schuh för mitt som man stav. I dalen bor man när spelar vid Och inte i mål I brann blir hon ändå Alla ur i sin boll Om någon är skum Och inte så dum Så ordnat frierna i finkande rum Spel med en filare En sommarkväll i dalen sommarkväll i dalen Folk massorilar en Sommarkväll i dalen Med någonting som slår Kuller och mat folk från alla länder finns till att i stora klasar vindna dem så glattigt så och tala, så då är det säll det så då de bara en välkommingen så biarararba med mat och och det är ju lika år. Sommer, är vacker Hallå där! Vem har vi äh, nu hallå. på tråden? Hörs Ja, vi är det? Ja, om jag får besvär. Nu har jag ringt in för tredje gången här, Men eftersom det ringer en massa busar och busringar så tänkte Ja, det, det var fem stycken busringar på raken hade vi. Jag tänkte jag kunde ringa in och göra ett kort inpass eller inlägg här. Mm. E, igen, Ode Lennart. Jo, hörru, du, jag tänkte lika, liksom tala något om eh, eh, vår urgrund. Urgrund? Eh, vilken grund? Jo, jag tänkte på vår kultur, va? Ja. Det är nämligen så att... Eh, den nordiska anden är ju viktig att även vi får ta del av den idag genom litteratur och så vidare, våra traditioner. Han. Mm. Are Värland, han skrev ju på sin tid på 30-talet en bok som heter... Vad heter du? Are Värland. Den boken har jag inte nu. Nej, men han skrev en bok som heter Vår urgrund. Ja, den har jag inte läst. Nej. Vikingatidens livssynen. Ja, jag har många vikinga böcker, men inte ja. just den.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 Du vet hur man får som sjöfarare, hur man klarar sig från förbjögd. Det var ju nämligen på det viset att man åt ju mycket lök va? Ja. Och det innehåller ju C-vitamin och det var först kan man väl säga vid tiden slut på... 2000. Ja men vänta nu, när, när Franken kom löken till Sverige överhuvudtaget... Var det, det Den gick odla i Sverige på den tiden. Ja men hade de löken överhuvudtaget? Ja, det, som ska det finns en doktor som heter Sune Krona, han har skrivit något oerhört intressant arbete om... Det svenska konsthållet genom tiderna, då skrev han om vikingarnas kostan. Och då säger han det, skriver han det att jordbruket var högt utvecklat. Man odlade råkorn, havre och vete. Sen trädgårdsprodukterna var få men goda. Men man odlade äpplen, nötter och sen odlade man grönsaker. Det var kol framför allt Och så odlade man lök. Och ja, det har jag för mig. Löken kom söderifrån, så jag för mig. Du vet, under vikingatiden var klimatet mycket gynnsammare här uppe i Norden. Det var varmare. Ja, men det, det måste ju ha kommit in ungefär... Alltså, något liknande som potatisen, va? Så, Nej. Jag tror inte de hade lök så tidigt. Jo, ja. På det Det finns forskning. man Arkeologerna har funnit spår efter det. Det kan man ju se, va? Har de verkligen det? Ja, det har missat då. Så. Det var kol och lök, så. du. Ja, kol vet jag. Mm. jag Vikinger, det, det var gullök. Men sen när vikingarna fort till Frankrike, då fick de tag i vitlök där nere, va? Just det, det är så jag menar. De kommer ja. med sig det hemma, alltså, Men sätt. Man, man odlade även sen mycket lök. Och det, man åt rålök, och det tyckte man mycket om, ja. Och eh, det, det är ju bevisligen så också att det innehåller ju mycket ämnen, alltså alzin och så vidare, massa svavelämnen som forskarna än idag inte vet som man, man påstår det, man kan konstatera också kanske att det, det är bra mot infektioner, det stärker den allmänna välbefinnandet överhuvudtaget va? Ja. Och det, därför stod ju löken, vad ska man säga, högt i kurs va? Mm. Under man åt den dagligen då i sitt roa och icke älvbehandlade i form va? Ja. Och sen odlar man ju frukter Och sen åt man mycket gröt Och väl en kålsoppa. Det var ju nu redig mat va Ja de, de till och med bytte silver mot salt Ja Och sen om, om man säger att man kan märka om köttet Exempelvis då åt man mer för att Som ett sakrament va en som ett födoämne För i den tron att man förvärvade de olika djurens egenskaper exempelvis va, Som styrka, mod och snabbhet och uthållighet Ja. Och det kan man säga, det var ju en gammal magins grundlag eh, va. Eh, lika skapar lika, då det byggde på tro och eh, utgör en av eh, vad ska man säga, huvudorsakerna till köttetan i forntiden. Ja. Men man åt inte så mycket kött för att, eh, för att eh, man hade ju ingen jävla fläskindustri, vet du, hus och sånt va? Ja men fläsk åt de ju Ja, det åt dem. Mm. Men du vet att... Eh, eh, jag, inte jag menar... De inte det. Mycket fläsk föda va. Det blir ett lätt fettlager som sätter sig särskilt eh, i nacken och kring midjan va. Vikingarna var ju härade. De åt mycket gröt. De tyckte om eh, kraftig gröt och, och bröd va. Ja, ihop med fläsk. Ja, just det. För de åt... Eh, det, jag tror att de uppfann rotmos, gjorde de inte det, med fläsklägg. Ja, det, det är en möjlighet. De kokte en jävla massa fläsklägg, förstår du, la upp på stora tallriken. Ja, oh. men du, oh. vet, du vet, på den tiden var ju kött alltså man sparsam för att det enkla orsaken var att köttillgången var knapp och konserveringsmetoderna, primitivarna. Du vet, ja, enkla... men de hade ju salt och saltade ner allting. och saltade ner kött och fläsk. Och så. Ja, det, det, det har du rätt i. Ja. Man, fick, man kunde ju få då, du vet, men det fanns inga inhemska saltgruvor, Nej, det, man fick importera De snodde silver från turkarna. Mm. Sen åkte de med att araberna bytte tysta salt. Men krona Men är menar på den här lekan då att eftersom att det inte fanns och man, det var ont om salt så följden här av var att hjärt och kärl och njurlidanden njurlidande helt, vore helt okända. Vet du. Mm. För det är bevisning att överkonsumtion av salt det, det kan påverka hjärta och, och andra organ det var ett fåtal vikingar som, som, som blev sjuka. Ja, det var som alltså. ja det, det, De gamla blev ju alla sjuka, vet du? Ja, det blir ju alla. Det är naturens ja. gång, vet du man det. säger. Nej, jag tänkte bara på den här boken som sagt. Den heter ju då vår urgrund vikingatidens livssyn. Och det finns ju mycket andra intressanta böcker som man kan låna på bibliotek. Mm. Jag kan berätta för er jag fick tag i en oerhört intressant volym för några år sedan. Utav en, nu minns inte jag författar, tyvärr, men... Titeln var någonting om vikingatidens eh, sjöfar... Ja, sjöfarande under vikingatid, sjöfarandet under vikingatiden eller någonting. Jaha, ja. Då. Och då berättas det, förstår du, när nordens vikingar samlade sig. Då var det när man seglade mot Frankernas land. Då kunde man räkna till... Eh, det var något närmare var de påstod. Nu får du nu får du skilja på det. De som åkte... När det Frankrike det var ofta danska vikingar va? ja norska med och norska med ja. men inte svenska men det var ju de åkt österut Det var ju en del vikingar från eh, Skånebohusland med Ja, de åkte kanske västerut. Då. Ja, just det. Mm. Men och, de, de är normala svenska från Svea, ja, Riky, va de, de åkte österut. De åkte ju till Lurusland, de bilda ju Nobk och Grådor och där, vet ja, du, Rurik och det. Men, men och de åker, sen ja. fanns det nog en del svenska Svea som drog sig ner och till Danmark och ville lite västerut. Men de åkte ner till Polen och den vägen också Ja, det kan tänkas. Men i alla fall påstås det att munkarna i Frankrike då, i Paris där, de räknade till, nu om det var 800 skepp och de i alldeles skulle ha varit... 50 000 vikingar som kom. Ja, de, de tog ju hela norra Frankrike. Ja. Normandie hette det ju. Ja, just det. Det var ja, väl han Karl. Det var ju ja. Karl den Tjocke som regerade då. Ja, och Gånger, och vet... Gånger Rolf var ju ja. en av här lärarna då. Ja, just det. Första vikingatåget som är känt i... Han, jag... han, han skulle ju kyssa den här, vad heter han? E, deras... I baken. Ja, nej. Han skulle ju kyssa hans tåg. Jaha. eller hans fot. Ja, jag just var, var det var det, det var han kejsaren eller vad han heter. Jaha. Och då tog han tag i foten och sen var välta han honom. Ja, det, det är, ja, det har du rätt i. Ja, ja just det. Jag ja, tror det. du det? Ja, det för länge sedan hade du. Det kommer fram i minnet. Inte gånger Rolf fan. Ja, jag är så gånger Rolf eller gånger också. Ja, just. Han var dansk. Ja, just det. Det var många färgstarka alls utav de här. Det... Vad trevliga offer. Ja, det första, vik <laughs> det första vikingatåget som ägde rum, det var väl 795 tror jag mot Irland. De gick och ropade. Har, och... har, har du tänkt på det där, hur det kommer så att svenska föräldrar döper sina barn till uh, judiska namn till exempel? Ja, det beror ju på. Uh... Avi till exempel. Exakt. Ja, hör, hör du, det där beror Har du helt... tänkt på det? Ja, det är kulturförstörelse det. Ja, jag vill tänka på det där. Nu är det ju på det viset med att det här med den bibliska, religiösa. Det, det är en, under medeltiden när vi sen kom ju och där och sen vi, vi blev vi ju kristnade som det heter. Va? Ja, har och, vi har blivit det. Ja, det heter ju så. Va? Ja, det heter så. Ja. Ja. Jag tror aldrig vi har blivit kristna riktigt. Vi. Nej. Jag men många inte de har lyckats. Många nord, av nordiska namnen finns ju kvar. Va? I, i, jag menar Björn, exempelvis Rolf. Ja, och Erik. Och Erik, men, och. ja så vidare. Det men finns. sen har du hela december va? Då har du bara, då har mm. du, vad heter de? N N N Nicodemus, Adam. Adam, Eva och Jakob. Jag ja. vet inte vad de heter allihop. Ja, precis. O, det, det är bara sådana namn hela jäkla december vet du. Ja, just det. Du vet, det var ju den här Are Verland förresten kan jag tillägga när jag kommer ihåg det. Att han var en av grundarna till de här solvikingarna. Vem då? Var Ja, ja. Solvikingarna, den finns ju än idag va? Och Ja, den tidningen tror jag har fått en gång Ja, det, det är en falang utav sporter på den tiden var det då eh, Det var ett Arne Sällskap Ja Jag vet inte om han var med där hör du Han var ju sådana här Fredsporten Ja då, jo, han var ju känd Han det är en kvart om dagen stod du vet Kommer du ihåg den här En senare. kvart om dagen <laughs> En kvart om dagen, ja just det, bygger och kroppen vet du Ja, det jo. skojar om de med förr i tiden Ja just det mm. Solvikingernas valspråk Det är lite propaganda om det i boken här det är För livets storhet och skönhet Du vet, ta det här med det nordiska Exempelvis, vår vörnad Kommer, kommer du ihåg vilket nummer du ringde När du ringde hit? Ja, det var 39-2080 va? Det var 39-2080, ja det ja. stämmer ja. Du, du vet att folk... jag ska lägga på nej nej nej. Oh, nej, nej nej, nej men det är för att folk ska kunna ringa sen Ja precis, då jag tänkte på det här Med den nordiska människan va? Att just det här med respekten För naturen och det det tillhör ju också vår urgrund va mm. för... har, har du tänkt på den andra En annan sak också att, att, att Det hette i dina böcker Att vikingen var stor, reslig Och kraftig På alla sätt Ja just det, fysiskt ja. Ja, Har du tänkt på det också att poliserna Hade ett krav förr i tiden Att de skulle vara och 74 Eller 1,75 Långa, annars fick de inte jobbet Ja det fanns Det så var som... när vi var yngre Ja det, det nu, nu får de vara hur korta som helst. Nu är de nere 1,50 visst. Ja, men i, re... <laughs> ja, i, ja. Men, men i regel så är de ju ändå, ändå rätt eh, fysiskt eh, stora. De flesta är poliser förmodligen. Ja, tack och lov. Och sen är det ju en annan sak, skulle vi veta då, för att ja. in, i deras yrke ingår ju fysisk träning, va? Ja, det ingår det, ja. För att det är beklämmande ja. då med förfallet när det ja, gäller... Ja, men fysisk träning på en som är 1,50, det kan inte bli mycket. Det. Ja, och det finns många brottare som är bra eh, bankaviktare, ja. vet ja, du. Ja, men det är inte typiskt svenskt, va? En Nej, svensk, det är det växt, inte. Tror <laughs> Nej, det kan man ju inte påstå. Men är alla fall, stora man, resa, vet de har ju fysisk träning för att mm. det är beklämmande med konditionen här i, i Sverige på folk. Det, det är ju sämre än den danska, alltså. Ja, du vet, det tack Nej, att... Men det är ju det här med tv Folk sitter ja. och sitter och sitter Och sen har de bilen och bilen och bilen va Där ska de cykla ju Jag menar, När ska de röra på sig ja. egentligen Men hör du, vad fan? Du vet, då säger folk så här va? Ja det är så många som exempelvis Åker Vasaloppet och springer maraton Men om man studerar det gänget Så är det samma gäng som Samma om... gäng varje år ja, ja och som... Sen är det några som slutar och kommer till, fylls det på med några nya va? Kommer till några nya och sen... Så att det, det är liksom i den det är en cirkel. Det är inte Det kommer inte bli något telefonprogram idag. För jag har väldigt ont i halsen. Så vi kör inte olika inslag, musik och sånt fram till vi lämnar över klockan 18 till Jörgen Ingen Inget telefon men Jag har ont i halsen idag, tyvärr. Jag återkommer nu. Måste vina blir rösterna.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 har du tänkt på en sak, det svenska folket, man, man kanske kan tala idag om, om vi är fria, det kan man ju frågasätta det, i, det i hjärnsättet, men om man går historiskt sett och tittar så är det bara det svenska och norska och svejtsiska och, och, och i viss mån det engelska folket, där allmogen alltså har varit fria. vi har aldrig haft livegenskap i Sverige. Nu exempelvis... hörde jag att mikrofonen... Mikrofonen var lite överstyrd här Men äh, jag har så pass ont i halsen idag Så att vi har alltså inget telefonprogram Jag måste vila min röst Vi får återkomma i senare program Med sådana här telefoner Det låter budkaven gått va Och konungamakten har stött sig på folket Du vet väl Ja det var Karl jag, vet det, jag vet det, Karl X, det, är ja. det är när, eh, Vad hette det där Revider, eh, ja, Revideringen där Eller vad hette det ja. eh, När han, kronan tog över va Adens eh, Stora lantegendomar jag Vet du, vilket år var det? Ja, det var Karl XI då Det var 1700 eller någonting Ja, ja 1600 Se, 1690 ja, va Ja, 1600. ja den där revision, revision Jag kommer inte ihåg vad man säger nu Men, men i alla fall det, makten, Folket har alltid också förlitat sig till konungarna va? Ja, det är, det är vår kultur igen Det är vår kultur va Men det har de ju tagit bort ju vi har aldrig haft det, det är där. Han är maktlöst fullständigt nu, kongen. Du vet, du kan tänka dig vårt östra stora grannland, Ryssland. Där upplevde man livegenskapen först på 1860-talet. Den ryska människan har ju varit en slavmänniska, va? Ja, men det var de väl även under sartiden också. Ja, va? sen kom ju kommunismen. Man kan ju, de Nej, här ända fram till 1918 då saren var ju också en sån där. Och ja, kom kommunismen av det. Sen och kom kommunismen och, och satt sin och det var samma sak där, röda ok. Ja. Vet, man talar ju om förbrytelser i historien och särskilt tyskarna då eftersom de blev de besegrade va. Och det är klart att eh, därmed det ska vi inte ta upp det ämnet, du vet vilken jag menar va? Ja. Men om du tittar på den sovjetryska historien hur man utrotade en tredjedel utav kyrgiserna och sen mm. kaluckerna och kalakerna när man skulle genomföra jordbrukskollektiviseringen. Det var ju ja, miljoner de och dem. miljoner människor som gick under. Ja, de strallt i ja, visst. Och, och sedan räknar de här historikerna då, Solzhen Ifsens bok läst om gulagarkipelagen, Man räknar med att det var 67 miljoner människor i detta största slavsamhälle någonsin i historien som dukade under. Det var något fruktansvärt system. Mm.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 som är kille vart vill jag minnas att det var. Ja det börjar på att bli ganska hög och ge mig stämning här inne i befälsmässan med er faktiskt det här. Det är ett väldigt traditionsbundet fartyg vi befinner oss som ord på nu. Sankt Erik. Museifartyg i Sankt Erik vid Djurgården. Jag har pratat lite grann med radionords nyhetsredaktionsmedlemmar och CV Ungermark, du var ju som sagt med i allra första början. Kan du berätta lite grann om hur det gick till när ni skulle sätta igång med sändningarna? Ja, innan vi kunde göra det så behövde vi ju en båt. Och när jag anställde så var båten inte ens färdig. Utan jag tror jag började augusti-september. 1960 och först framåt juletid 1960 så blev det aktuellt att båten äntligen än skulle bli klar. Eh, den optimistiska Jack eh, ansåg i och för sig att den var på gång vilken dag som helst eller i varje fall vilken vecka som helst. Han var väldigt ivrig och eh, eh, optimistisk person. Men som sagt framåt jul 1960 var det dags att hämta båten nere vid Lange linje i Köpenhamn där de, de, de, de sista händarna eller vad säger man, den sista handen lades vid antennutrustning och sådant. Jag och nyhetschefen vi flög hastigt och lustigt ner med mycket kort varsel alltså, jag tror nästan det var samma dag så vi fick order att åka ner för att gå ombord Uh, och sen så startade sig glatsen efter några dagar För båten var trots allt inte riktigt färdig då när vi kom ner uh, Av den resan, om den resan skulle det finnas mycket att berätta För den tog faktiskt flera dagar för det första och för det andra Så uh, uh, gungade det riktigt ordentligt Men det är tyvärr så att jag har ett rätt dunkelt minne av resan Av den an enkla anledningen att uh, det delades ut uh, piller Modell Starka Som gjorde att eh, Vi på slutet När vi råkade ut för en riktigt ordentlig storm Uppe vid Almagrundet Där kaptenen hade behagat ankra Blev ordrade att eh, Lämna fartyget Okej, okay. eh, om vi återvänder Lite till själva resan eh, Gjorde ni något, några nyhetsjobb På vägen upp så att ni spelade in något material Eller försökte sända, det så? Nej, jag tror inte det för att det stod nog rätt tidigt klart att sändaren var inte riktigt uh, färdig förbruk. Vad var tanken tror du bakom att ni skickas ner till Köpenhamn? Skulle man alltså ha startat ifrån scratch med nyhetsprogram? Då? Det var ju det som var meningen. Det var ju det som var meningen. Och det, jag vet inte riktigt om det utredde, om det gick ut telegram eller om det bara var nära att det skulle gå ut en förfärlig massa telegram till vippar och kändisar i Sverige från Jack eh, Kortsack om att premiären skulle vara på juldagen. Det skulle vara hans julklapp till svenska folket med den här reklamradiostationen. Men pressen på att komma igång var stor Men som du som radioexpert väl känner till Så var ju antennen inte intrimmad ordentligt För det hade man ju hållit på och gjort inne i hamnen Bland en massa kranar och andra masker Så man fick helt fel mätvärden till exempel Ja, okej, okay. ni ankrade i alla fall upp Någonstans ute i Stockholms skärgård Och sen skulle ni börja sända Men det blev alltså aldrig några sändningar då Nej, ett, det var ju alltså vid Almagrundet som båten ankrade då. Jag är inte riktigt klar över om det var den angivna platsen. Jag tror inte det, utan kapten hittar på något eget. Och vad man upptäckte där, dessutom och kanske redan tidigare under färden, det var ju att inte bara att de elektriska egenskaperna och antennen var dåliga, utan även den rent mekaniska, det vill säga stagen till antennmasten det var ju nästan 40 meter hög var illa åtdragna vilket gjorde att när fartyget gungade i vinden så gungade också antennen i förhållande till båtendäcket vilket i sin tur gjorde att kapten och styrman kom in lite omväxlande till oss i den mess som vi hade där på vår Och sa att eh, masten kommer att gå av och ramla ner och slå sönder däcksbyggnaden så vi måste överge båten. Och eh, varannan gång så fick vi höra storyn att eh, masten var ju så hög så den skulle få hela båten att slå runt. Och det var ju inte mycket bättre utsikt till. Men hur kände ni er då, ni som satt där inne i mässen? Var ni så neddragade av de här sjösjukepillrarna så att det gick bra ändå? Eller började ni bara att bli oroliga nu? Nej, jag tror inte att det var så många som var oroliga utan vi sa det. Jaha, ja så säger du det. Ja, okej okay då. Men när började du på att inse att det faktiskt var allvar då? Ja, det var nog nästan efteråt när vi kom på lotsbåten som kom utifrån Sandhamn för att hämta. Vi insåg att uh, alla... ...hade lämnat fartyget och att eh, lotsarna var väldigt upprörda över att eh, alla skulle göra det också. Det var ju faktiskt så att Bonsho låg ett dygn ensam ute på, på havet. Mm. Har du någon teori om varför det, att det bestämdes att ni skulle övriga fartyget? Ja teorin. Den vanliga teorin är ju att kapten han hade ju visat sig bara segla på Mälaren tidigare så han var ju själv lite ovan vid att det så mycket som det gjorde där ute på Östersjön. Jag tror du att det var ett felaktigt beslut i det här läget att eh, beordra alla man lämna fartyget? Ja, du vet det är med efterklokhet. Det är, man kan ju alltid vara efterklok Okej, okay. om vi går vidare framåt i tiden, sen när sändningarna kom igång så småningom, men det var ganska långt efter den här julhelgen 1960. Ja, 8 mars 61 så var ju den officiella eh, premiären och eh, den 12 april började vi också med nyheter. Varför vi inte hade, jag är ledsen, men jag börjar bli för gammal för att komma ihåg nu. Jag har länge frågat mig varför började vi inte med nyheterna samtidigt, men ingen av mina kollegor har heller kunnat förklara det för mig. Meffen har köpt ett kraver med 80 vasar och pinna ner. Och nu blir det dans varje lördag. Gujer, och på ödemöte går nog inget Men Man har kravieret i mellan fina händer. Söderna är grina så de visar sina händer. Juan har dragit upp på dragen. Så blir det alltid till djupt Och alla goden figer liksom alla goden drängar Känner melodien liksom alla takten drängar Johanna felar så skjorta blir vårt Läcker sin själ i varenda låt Morsan och farsan är med Det trivas ju bäst där det livade. Vad Fast gamber det med När som våra går te Ska emellan inte vara ledsen för det Dansa det kan alla Både kärringar och kjubbar Så att dammen bygger mellan Tur och fint och stubbar Åren är gamla och kämmel och gram Dammaren åter Med ett kilogram Hör de gamla fias Och äter där och torka när efter det vi vet vad mer det vill Du är 70 och jag är 75. Så ska vi sitta och gammal Komma med en väskad direkt i frustration Vi har varit i stan och fått ut sin ranzon Det syns djupt på benen och högs djupt på skor Hör sparsöse så ni riktigt visar upp i Dra i bergen, Johan, så du trillar under doren Tjol ska du ha ett rejält, jätteknark Den gör i fil och skjutsstod undervark Hatterå, hatterå, hatteristerala Dampen går så dammen går till sumpen för jag gav hörde dock tack och jag dig följa på vägen med mig är rusmen det nu skår jag med hemma dit fall jag får ner för meda och fri nej det vet inte vad all går så att ni görar utanför parken får att resa bort tittar på om elisa och, och marteser vi klarar oss nog ju att upp och se om de inte har något för. I en godstad efter Lula Ja, det är veket, det vi får Adjö, du mår bak för ikväll för just en små Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jalad Box 42 021 Basnummer 126 12 i Stockholm Gallar box 42 021 postnummer 12612 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar 1.TK. Vår webbradio dygnet runt är nedradion.tk.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 .tk. Det går bra att lyssna på Netradion också via kudnar1.tk. Sen har vi nalsol.se, nalsol.pug.tk en spegel med massa länkar. Adressen vad gäller honetbox 42 021 126 12 i Stockholm och vi sänder Närradio på Stockholms Närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30.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 Eftermiddag mina damer och herrar. Nu sätter vi program på kulturföreningen i Sverige vakna. Och temperaturen är 23 grader och 1028 eh, hektar. högtryck eh, ute. Eh, nu är det vacker sol och det är riktigt liksom sommarväder. Lite lätt vind och så. Eh, med väldigt fint väder. Jag ska börja telefonväkteri. Hoppas ni ringer idag nu. Uh, här, uh, Jag kommer ju att sända till halv sju. Det är sen för en tids slut. Och jag har fått tillstånd att sända uh, tre låtar utav, uh, uh, Nu ska vi ta uh, strax telefonväkteri. Uh, ja då. Jag är Ja. Dag och middag. Det är Lena från Stockholm. Hur mår du det, år? Är det bra? Ja då, där. Det känns ju det, det, det pressade på ja. det här med sjukhuset, men jag är betydligt bättre i världen. Ja, det var roligt det. att höra hur du. Jag tycker i alla fall det var roligt att du blev väl omhändertagen där på sjukhuset när du kom dit. Du berättade om att personalen var i alla fall trevlig mot dig. Ja det. då, det var det. Det var, det var inga tydlig. otrevliga typer då i alla fall. Du skulle inte spela ett mig i, men massa insulin. Ja, du vet att jag har hört folk som har eh, kommit till en del eh, avdelningar på vissa sjukhus där de är väldigt stressade, arroganta och så vidare. Så det hade ju tur att du kom och blev väl omhändertagen med det. Ja, de pissar ju om mig som en ja. barnunge. Så det ja, det, det, det, men det du... behöver du för att du har ju haft det kämpigt. Ja just, men det där jag försökte jag komma ut så fort som möjligt Ja det är ju, man trivs ju bäst i sitt eget det är ju Ja jag kände ju när jag kom hem hur mycket bättre jag låg Och hur mycket bättre jag kort mot som och allt Utändare ja. och allting men man... jag Bara slå på allting Ja Maten då på sjukhuset tycker jag var bra eller? Ja den var rätt hygglig jämfört med de där eh, pensionärslådorna med torra skibler skubble, och stark där det bara här. Ja, ja de har jag hört av flera personer. De är väl Min far vet du han fick ju sådär från ett ställe men då sa jag till honom att han fick från eh, Rio, vet du, en pensionärsinstitution, va? Ja, det här var en ja, kommunalt med ja, Sankt Eriksmärket. Och det var jävla dålig mat, väldigt smaklös, va? Så jag gjorde som så, förstår du, på, det var nämligen så förr, nu är den skolan borta, på Sankt Göransgatan så låg en skola där de utbildade kockar ja. och de hade egen butik där de sålde eget matbröd och sen sålde de mat som eleverna tillagade där och det var väldigt noggrant med det för att de var ju då var ju tvungna att eh, göra sitt bästa för att de hade ju en överkock där Ja jag tyckte pensionärslådorna och, snarast det var mest massor av kudder för att ja. dålig kvalitet i ja, det men han jag åkte dit vet, och köpte då eh, fem, sex lådor åt gången så han kunde ha dem i kylskåpet och det var väldigt bra mat faktiskt det var ja. väldigt mycket bra tillaga för som, som jag sa till dig det var ju kock, folk som gick på utbildning till kockar va och då tolererades ju inte att de förfuskade någonting Nej, och här var det ofta bara ja. en dag som sista förbrukningsdatum och det gjorde att Försökte man spara en dag så nu det ögonblick kring i sysselskapet. Ja, sen var så den maten var han. Han tyckte det var en himmelsk skillnad vet du. Sen köpte jag deras matbröd. Det var väldigt bra med. Det var ju. Köpte man ju så att det var dagsfärskt vet du. Det var ordentligt som det Bra lantbröd som man äter som man blir mätt på. Du vet, en del limper man köper i snabbköpet. Det är ju mest luft i brödet höra. Ja, det är så. Här, en jävla luft vet du bara och det mättar inte utan, men det där var bra mat där uppe sen la de ju ner den där yrkesskolan där där utbildade de kockar och eh, bagar och konditorer och sådär vet du så att det var väldigt bra eh, vad ska jag säga upplagt allting där de hade ju då direkt i samma hus vet du, ja. så kom ju maten ner till butiken varje dag va till, väl tillagad vet du. Ja. så att det, var mycket, det var många som gick och handlade där, även folk som jobbade på verkstäder och kontor i närheten. Ja. Så det var i kölappar där så att det var väldigt bra åtgång där. Så det tyder ju på att det var väl bra och väl tillagat alltså. Ja. Nu, är det, nu får du vara, man får vara glad hur du ger för att du sa i ingränsen att det är 23 grader nu. Ja. Det är ju skönt. Nu kan man gå omkring hemma du är netundertröja nätundertröja och shorts är, är det? Ja, det är lite solita har jag inte. Har du netundertröja shorts när det är så här Nej, varmt? Nej, det är en vanlig ba... undertröja. Och... Ja, kan man ha shorts? Det är det... Korta. det finns ju en sån här karikatyr vet du, som är väldigt generell och som är vanlig. Det är att det sitter sån här, en sån kille och tittar på TV och sport så har han en ölburk i handen och sån nätandetröja. Ja. Mm. Och så en cigarettfimp i mun, vet du. Och en ölburk i kardan. Mm. Jaha. det är en rolig sån här ja, som är typiskt den som är, liksom, profilerar sig som har, har stort sportintresse men framförallt inte vara aktiv själv utan inte fysiskt aktiv men vara aktiv seende då, sittande. Mm. Så det är ju kul, men vad skönt är med sommaren det är så rubbigt? Ja, det är bara syna. mina ben är inte riktigt bra. Jag kommer inte gå långa promenader för att känner känna att de börjar känns stela konstiga och balansen är ju inte, inte riktigt bra heller sen. Du har ingen, har du fått, har du någon. Ting som Nej, det fick jag inte. Jag hade en kicka som hade fått lite lasser, men den hjälper inte mycket, tycker jag. Nej. Utan den här obalansen är liksom det är någonting med koordinationen mellan muskler och, eh, som inte fungerar som det ska. Det kan vara svårt med motoriken, vet du. Ja, är det, det är inte alls som är har varit för att kunna ha ju och, snabbare, du vet, så, så fick jag inte tillbaka balansen. Då hoppade jag till och automatiskt ja, till jag det jag tänkt, men den där osmatiken finns inte längre. Jag hade idag när jag var och handlade jag åkte tunnelbanan hem. Då hade jag två matkassar. Och då ryckte han till när han körde, vet du va? Ja. Och då för att rädda mig för att inte falla om omkull. Men då parerade jag. Och det, det jag med, sig igen, nä, då parerade jag med, med, med de här påsarna jag hade i handen. Och så gjorde jag ett jämfota hopp framåt en halv meter. Och så gick jag ner i knedståenden så upp, vet du. ja. Att, jag, är, jag är rätt snabbt så är det reflexerna som tur är för ja det är tur det fungerar för det har fungerat på mig på ett helt annat sätt förut nu ja. jag är borta och det känner jag mycket osäker du, du vet de här nya tunnelbanevagnarna de är väldigt sådär de är så långa va och så ja. är de ju då fördelade så att de har ju någon så här jäkla äh, gång äh, funktion utav att de kränger så kolossalt emellan. Ja år. fast men, de är inte så skumpiga som bussarna. De Nej. är hemska de här skumpiga bussarna. Och, och förare som tvärbromsar ibland. Det de de startar så fort. Och det, det, det kan hända tunnelbana med att de bromsar in hastigt. Så det gör lite ryck. om de är inte så där fokuserade vet du. Nej men de... eh, tunnelbanevagnarna går alldeles rätt bra. Det är bussarna jag har problem med. Börsarna kan vara otäcka. Men även tunnelbanan när de kommer in till Fridens plan, exempelvis eller Tories plan, så kan de göra sådana här knyck, vet du, att de bromsar in hastigt. Va? Ja. Då får man vara påpasslig, att man, ha, att man är beredd. Ja. För att det är många som... Och sen när man går den där långa gången, och man vill gå neråt i vagnen, så att säga. Eh, och på en plats, då får man då, då, då kränger den mycket vet du. Ja det är synd, där jag skulle vara ute mycket mer, om jag inte kände så osäker när jag går och så vidare och att det här fungerade eh, och att det, läkarna inte på något sätt kan göra någonting, utan där har de bara ställt till, eh, verkar det som är. Jag har fått fel mediciner och Jag har märkt också att blodtrycket är alldeles för lågt nu istället för för högt. Det hade ju bättre när jag låg på 230-någonting Nu Jag har varit nere i betydande läge, så att därför eh, känner jag mig synpärdig och man reser mig fort och så. Ja, du kan vara glad för att ha 230 blodtryck. Det är ju fruktansvärt om ja, Det mådde jag bra att det är ungefär som att man ska ha 230 volt i vägkontakten. Nej, grejen är den att det är bättre att du har normalt eller lågt blodtryck. Ja, för lågt är det ett elände, det blir i öronen. Du har fått en annan medicin nu då? som. Ja, det har jag fått, men den har inte så mycket, mycket ja, men Det måste det väl ha eftersom du har fått eh, sänkt blodtryck? Ja, ja, ja, men det beror nog inte på medicin va, insulin. insulinet det är ingen idé när ingen ringer på någon annan linja. Jag kan ändå lägga in det på i sändning Nej, just det, nej men i alla fall det är skönt att höra att du har fått ner det där jävla blodtrycket här. Ja, men jag var aldrig orolig för det så där oh. har det varit i årtionden nästan du hade ju 220 sa du Ja, jag har ju varit upp eh, nästan eh, på 280 och på 300 i kortvarelse. Ja, men risken är för att man kan få en strok, vet du när man har en strok. att det är det stålade. Ja, det var konstigt. Det måste vara ett unikum. Ja jag vet inte vad det beror på Men det, det, det är tydligt att Jag behöver tydligen ha ja. det Hur gör du för att få motion då Om dagarna ja, Det går inte så mycket För det känns otänkt när jag går ute på gatorna Här så jag går korta vägar bara. Du går väl du måste väl gå Ibland och uträtta ärenden Och sådär då ja då det gör jag det går inte till Konsum men du måste jag ta bussen här och den skakar och den har ja ja just det det är, det är Konsum som ligger borta vid tunnelbanan eller då ja borta vid sockenplan det ja. Är det. ja men det är men det är det är klart, du kan ju inte göra något längre utflykt. Jag menar att åka ut någonstans med Roslagsbanan. Någon Nej, det, det, jag vågar inte om det skulle hända någonsin. Nu har jag ju fått en mobiltelefon, jag skulle, men den vill jag inte gärna använda. För att, eh, doktorn sa, kom jag in en gång till på sjukhus, så kommer jag aldrig ut igen. Sa han det? Ja, men ja. ramlar. Och det var ett helvete att ja. komma ut därifrån. Ja, ja. Jag undrar om han inte ville stoppa sändningarna härifrån. Han sa det permanent. Doktor. Ja, varför ville han inte ha ut för? Ja, han tyckte... Han tänkte på ditt bäst, att du hade svårt kanske överhuvudtaget att klara det i din fysiska miljö. Vet ja, men det, det, nu är det bara så att han kunde, det hjälpte mig inte att han bara sprudade en massa insulin som en mådde illa, Men du blev ju bättre utav det, va? Nej, inte alls. Det är ingen svår diabetes. Nej, precis. Men han hjälpte i alla fall att få rätt blodtryck. Och jag läste man kan skada hjärnceller genom att blodtryck, eller blodsocker blir för lågt, så att, där någon ska skadras av det jag märkte ju att jag var varit så hungrig på nätterna att, men eh, jag hade ju eh, de, skaffat mig en del ch chokladkakor och grejer jag kunde stoppa i mig på natten och sen fick upp till något här. men det, det var det där det till insulinet också som gjorde att jag inte vågade vara kvar ja mm. Men du, du fick i alla fall, det var han som hjälpte det att du fick en annan blod, blodtryckssänkande medicin då? Nej, det, det, den tog bort igen på uddingen direkt, ja. för de sa att min lever visade hade, vi farligt dåliga värden. Ja, så du hade dåliga levervärden. Ja. ja. Ja, det är inte kul. Men jag måste säga ändå att du måste tydligen ha ett väldigt starkt hjärta över Ja, det, det verkar ju så. Men, Pumpen är nog stark ja. på dig. Ja, det är, de gjorde ju en uh, röntgen med, mm. uh, du vet, uh, ultraljud utan kroppen. och Allt såg ju väldigt fint ut, lungor och de, oh, uh, oj, hjärta och allting. Och de ja, du har, testade, uh, du, du vet, lungfunktionen. Den oh. låg ju någonstans mellan 78, nästan 100 procent. Oj, det är fantastiskt. Du har aldrig rökt hela det. Nej, aldrig. Det är förståndet. Bortsett från barnåren där när du blev utsatt för passiv e rökning Ja, då fick jag ju barnasma. Ja, för dina föräldrar rökte ju som skortstenar. Ja, va? de gjorde för pappa. Ja, det är trist. Och då fick det, ja. min mor sug efter cigaretter ja. också genom passiv rökning. Hon tyckte lukta så gott när pappa rökte. Ja, just man tyckte. Det var, det var ju som glamor för mig cigaretter. kommer ihåg på stan när man gick så stod det på stora affischer- Känt folk röker kent. Kommer du ihåg det? Ja. Det är den där teatercigaretten, kent. Känt ja, folk. Det, det. fanns jävla myd. Ja, här. marlboro med den här romantiska i figuren som satt på en springare och rökte Marlboro. Ja. Nu jag, jag tänkte fråga dig hur du... Vad fan var jag funderat på? Jo, eh, jag tänkte på det här med... Eh, eh, du, jag hörde på radosändningen Råd SD. Han, han spelar ju lite musik i alla fall, han är ju bra. Eh, jo, du har ju. Nu har jag talat med en för en tid sedan. De har ju fått ordentligt ekonomiska stöd nu, vet vet, organisationsstöd och sånt där ja, för Men jag har inget. Extra. Men har de inte, har, har inte, du fått förhöjning av det där arvodet som. Nej, kan... det är samma taxan som jag kör med. Här. Det är jävligt in Och att... det var ju så mycket gnäll i telefon. Ja. Jag känner beskick mot någon bit eller någon tekniker som kan hålla igång här. Men grejen är den vet du att ST har ju fått en väldigt massa pengar nu. Så att tack vare i Sverige vi har så kallat organisationsstöd. De har fått partistöd och de har ju väl avlönade och så vidare. Och då tycker jag att skam går på torra land att de inte kunde höja min Ja, men det skulle eh, vara 11 höjer på de bara kunde sådana... få en licens för, för att sända reklam och en lokal lokalradio det sänds det kostar eh, miljoner per ja. år. Men grejen är, jag, är det... att kunde köra igång någonting ja. i stil med radio och medan man ja. också enna två sändare Ja, ja jag, bara bara en på... jag bara tänkte på men meddan som går på Jag tänkte bara på din upptraktiva du har ju varit lojal i alla fall under och alla år och ställt upp så att de borde kunna, alla får ju procentuell höjning på, på alla avtal per år ja, jag menar ja, kommunalarbetarna fick nu och politikerna höjer sina löner och pensionärer i vi viss mån så jag tycker att Sverigedemokraterna borde kunna ge det en ordentligt utsörjning, så det är jävla så alls för de talar ju om, vänta ett tag, de talar om nationell solidaritet och så vidare och, no och någon som har varit utsatt för förmynderi och Trakasserier från myndigheter, det är ju i Geora Andersson, eller hur? Du har ju varit utsatt för mycket i ja, arbetsgivet, Arbetsförmedlingen som, och samhället. och har motarbetat dig och din verksamhet ja, som hela fri radio. Ja, det, det har varit äh, ja. ända så, så Jag menar, partier som och Sverigedemokraterna, de, de talar om solidaritet, nationell solidaritet och så vidare. Så att man borde ju kunna eh, minst höja din lön. Efter vad ja, det... bara jag kunde få tillstånd för att sända reklamradio. Ja. Och en frekvens som är i godkänd utan att polisen rusar in med dragna pickad olver om man skulle börja. Du kan lägga ut en trevare till SD och säga att det är på tiden att ni kan ge mig lite högre arv. Ja, fast de vill chans. att det ska vara en modernisering med datorer och annat här inne. Ja, det tycker Esto, jag. Men... Alla möjliga... Ja, ja. jag förstår det, men man får se hur en mänsklig och human synpunkt att de borde ju tillgodose dig med ett bättre arvode jag tycker det är snålt och ojintet att demokraterna inte kunna förbättra ditt ja, arvode jag bara kunde rusta upp en massa grejer här ja, det, är, det är tråkigt det tycker jag det är liksom lite skamligt va, nästan att de inte tänker på det, att de är så jävla egoistiska. Ja, vi är tungna att släppa in tror jag också någon mer lyssnare. Ja, det just vi, vet, vi hörs då. er det har så bra och försök att, du har, att vara ute så mycket som du kan hör Ja, jag ska vara det. Men jag är rädd för att bli, ramla och inte kunna resa. Oh, jag mig. förstår det. Och jag har ingen lust att ringa efter någonting. För då Nej, blir men du, det är skönt att höra att Eller du har... Det här i tre dygn eh, oh, eh, oh, jag eh, vet. har förlorat medvetandet. Men det är, det är skönt att du har den där mobilen i alla fall som en säkerhet. Ja då, men jag vill ju inte in på det där stället. Men jag har sagt att jag kommer aldrig åka dit mer. Du har sålderomsända bella... och är hemskt. Ja, men det var väl inte så uh, otäckt som du hade räknat med... Nej, men man ser, eh, ingen blir ju bättre så att ligga andra syrgaser. Oh. Ja, men du är inte så färdig. Du kan ju vara... Nej, men jag fick ju det i början, men det behövde jag ju inte alls visa sig. Det var inget mina lungor. Ja, du har ju bra lungor och hjärta tydligen. Okej, okay, då vi hörs. Hej då. Hej, hej. Ja, hej. Och nu är vi öppet på 91, eller, eller 81 eller 0 0 eh, passa på nu och ringa istället för att ringa på som man sen kopplar in under ett pågående samtal. 81-21-0-0 annars så får vi en, den här gången är bäst att ta en skiva från Gunnar igen. Den här första, det, det, det var så som jag kommer att köra om jag får en egen radiostation, verkligen. Den var ju skickligt gjort potteri på många rocklåtar. Det måste vara mycket arbete och klippa ihop det där så det stämmer så som det gjort <går> Och lägga på äh, komp och så vidare. Sen så stämmer det överallt. Det kan inte vara lätt Ja det kommer inget samtal så jag får väl starta det en, en, en låt nu då. Och ditt ansikte har blivit lite äldre Vi förändras år från år, tiden sätter sina svår Men ditt skratt det är samma. och din hand är lika var. China again. Och din hand är lite tid kvar så nu måste jag tyvärr stänga telefonväxterit men det går att ringa fem över halv och någon timme framåt 812100 och prata med mig privat så kommer det inte ut i radio utan bara prata med mig privat och använda 812100 det, det numret och inte eh, något annat nummer som går hit för, för, för det är inte möjligt att svara på eh, någon annan linje utan det blir 81300. För det är linjer som jag avsedda för utgående samtal. Och inte inkommande. Vi ska ha det riktigt bra. <kör> försätta om man andra väl. resa gärna ut på landet och så vidare. När det är så här fint väder. Hoppas nu vi håller, att det håller sig fritt från regn och så vidare. Så ska vi säga hej då så länge. Men, men som sagt fem över halv på 81-21 om ni vill prata med mig. Hej hej!